Розділ 52. З металевої доріжки, що вела на вершичок старого бетонного елеватора світанок, виглядав масштабним, далеким і неймовірно неквапним. Горизонт зі східного боку ще був темним як ніч, і він залишатиметься таким до того моменту, як остання людина із широко розплющеними очима назве його темносірим, як найтемніше деревне вугілля. А через декілька повільних хвилин він посвітлішає і почне повсти далі, з одного боку в інший, тонкий, як серпанок, а тоді повстиме вгору, наче хтось обережними рухами розпростягне його в дальні шари атмосфери, на неймовірно далеку відстань, аж до стратосфери, мабуть, наче світло дісталось туди на більшій швидкості і опинилось там раніше. В їхньому полі зору опинився край світу, накреслений і сірим на сірому. Нескінченно м'який та безкінечно витончений. Чи він насправді існував узагалі, чи частково його домалювала уява, а частково надія? А тоді блідозолотаві тони спробували трохи додати сірого кольору, неземного та зворушливого, наче вони намагалися визначитися. А тоді вони поширили його далі, запалюючи такий тонкий і далекий шар по одній молекулі за раз, по одному люману. Вони здійснювали це повільно, роблячи його сіючим та прозорим, наче скляна чаша, проте не білим та холодним, а забарвленим у теплий колір. Світло було щетьменим, але воно вже проникало всюди, з кожною хвилиною, поки ціле небо не стало золотистим, проте досі трохи блідим, недостатньо для того, щоб уже крізь нього щось побачити, і занадто слабке, щоб відкидати хоч найменшу тінь. Тоді з'явилися сильніші проблиски світла, які осяяли горизонт, і сонце нарешті зійшло, таке нестримне, на секунду воно стало таким самим злим та червоним, як і захід сонця, а тоді перетворилося на пекучий жовто-гарячий спалах, наполовину освітлюючи увесь горизонт і відразу ж відкидаючи від предметів тіні, спочатку вони були повністю горизонтальними, а потім стали видовжуватися на декілька миль. Небо змінилося із блідозолотистого до блідоблакитного через усі свої шари, тож світ згори отримав якусь нову глибину і виглядав тепер безмежно високим та безкінечно широким. Нічна роса придавала собою весь пил, і поки вона не висохла, повітря було кришталево чистим. У кожному напрямку було все видно, чисто та ясно. Водій Кедилака стояв на дорізці разом із Мойнаханом який отримав удар по голові. Він досі погано почувався, проте від графіка відставати не можна було. На ньому замість хірургічної шини був старомодний шкіряний шолом для гри у футбол. Для його вилиці. Водій Кадилака дивився в західному напрямку, і промені сонця уже мляво повзли його спиною. Мойнахан Емеру жив очі на схід сонця, спостерігаючи за дорогою. Він не помітив ніякого руху вночі, жодного світла фар, а все інше то була тільки пшениця. І вигини землі. Те саме було і з західного боку. Дорога, пшениця, далекий горизонт. Ніякого руху вночі, ніякого світла фар, нічого цікавого. Третій ранок. Просто під ним. На площі ранні пташки уже поспішали на сніданок. Наче мурашки. Вантажівки паркувалися, мов іграшки. Двері грюкали. Люди вигукували одне одному доброго ранку. Усі звуки були їм знайомими, проте через те, що вони знаходились далеко, та ще й угорі, долинали до них приглушено та нечітко. Через 20 хвилин сонце повністю вийшло на горизонт і тепер уже рухалося на південь від сходу, розпочинаючи свою подорож. Світанок перетворився на день. Небо стало яскравішим, блакитнішим і більш цілісним. На ньому не було ні хмаринки. Повітря наповнювалося теплом, а пшениця почала коливатися та вирувати із тихим шелестом, немов прокидалася. З варшечка третього елеватора до горизонту було 15 миль. Це все було питанням висоти, геометрії та площини поверхні. А це означало, що чоловіки на дорізці стояли в самому центрі 30-мильного кола. Вони височили над ним, і цілий світ лежав біля їхніх ніг. Золотий диск під високим синім небом, який був розрізаний на рівні половини залізничною колією, і ще на дві сторони самою дорогою. З доріжки ці обидва шляхи виглядали вузькими та переповненими через море пшениці. Наче тонкі лінії, намальовані олівцем, проте видимі неозброєним оком, точно відміряні лінійкою. Лінії перетиналися на залізничному переїзді, просто під ними. Центр диска. Центр світу. Водій Кадилака сидів зі зведеними вгору колінами для того, щоб зафіксувати свій бінокль. Він спостерігав за дорогою далеко в далині, увесь шлях на захід. Якщо хтось звідти наближався, він хотів бути максимально готовим до цього. Мойнахан підвів праву руку вгору, щоб прикритися від сонця, а лівою рукою він притиснув бінокль до очей. Трохи не стійке положення. Це нелегко було робити в шоломі. Його стратегія полягала в тому, щоб постійно слідкувати за всією територією, туди і звідти, зблизька і здалеку. Він хотів переконатися, що нічого не пропустив. Раптом зашипіла їхня рація. хан поклав бінокль додолу та підняв рацію. Він сказав. Говоріть. Чоловік у джинсах та з волоссям сказав: Хлопці, мені потрібно, щоб ви дочекалися ранкового потяга. Ваша зміна запізнюється. Мойнахан глянув на водія Каделака. Той знизав плечима. Третій ранок. Паніка змінилася рутиною. Мойнахан сказав: Гараст. І поклав рацію до тоді він глянув на свій годинник і сказав «Двадцять хвилин». Він підняв бінокль і знову затулився правою долонею від сонця. Тоді повідомив «У мене тут дещо є». Водій Кадилака востаннє подивився на чистий захід і повернувся в інший бік. Він також захистився від сонця долонею правої руки. Бінокль трохи тремтів. На сході горизонт був уже яскравим. Сонце досі було недостатньо високо для того, щоб повітря стало чистим. Так було погано дивитися крізь бінокль. На дорозі виднілася якась невелика квадратна річ, яка дивно коливалася із боку в бік, проте залишалась на місці. Жодного видимого руху вперед. Оптична ілюзія – це все через самі біноклі. Це була вантажівка, швидкість якої була приблизно 45 миль за годину. Вона була майже повністю білого кольору. Їхала вантажівка в їхньому напрямку. Водій каделака сказав. Простеж за нею. Переконайся, що за нею більше нікого немає. Він знову повернувся на захід, підтягнувши коліна вгору. Тоді вирівняв свій бінокль і вигукнув. Чорт, у мене тут також щось є. Мойнахан перепитав. Що саме? Їхнім найімовірніше правильним здогадом було те, що це була машина червоного кольору. Лише маленька цяточка в далині, в лобовому склі якої вже грало ще досить низьке сонце. Приблизно за 15 миль звідси. Така ж сама. Як і на сході. Вона розхитувалася на місці, проте нікуди не рухалася. Ілюзія. Він запитав. Як там твоя машина? Вона досі наближається. Позаду нікого немає. Не можу сказати. Не зараз. Там може їхати і цілий конвой. У мене те саме. І вони продовжили стежити далі. Машини, що були ще досить далеко, рухалися по абсолютно прямій дорозі, тримаючи курс просто на них. Лінзи бінокля хоч і збільшували зображення, проте робили його пласким. Скала мучене повітря, невпинне похитування з боку на бік, жодного подальшого руху та згустки пилу. Нахан підняв рацію. Він натиснув на клавішу, і коли почув у відповідь, говори, сказав. До нас наближаються машини із заходу та сходу. Середня швидкість. Очікуваний час прибуття приблизно такий самий, як у поїзда. Чоловік у джинсах із висушеним волоссям сказав. Це воно. Не дивно. Вони хочуть, щоб ми одночасно наглядали за трьома транспортними засобами. Водій каделака обернувся та перевірив східний бік. Тому що Мойнахан говорив по рації. Вантажівка досі була там. Досі квадратної форми і досі якось похитувалась. Жодного видимого подальшого руху. Переважно білого кольору. Але тільки переважно. Там були і спалахи якогось іншого світла. Знайомі фіолетові та помаранчеві кольори. Він сказав. Зачекай. Мойнахан повторив це в рацію. Зачекайте секунду, шеф. Водій каделака пояснив. Це Федекс. Це за мною. Мойнахан доповів Шеф, зі сходу чисто. Це всього лишень Федекс. Із заходу досі не зрозуміло. Чоловік у джинсах та з волоссям сказав Наглядайте за ним обов'язково. Мой нахан знову поклав рацію додолу. Він коротко оглянув поглядом Федекс, а тоді знову повернувся до західного боку. Можливо, дві голови спрацюють краще, ніж одна. Машина досі наближалася до них, проте вона все одно була ще далеко. Від її хромованої поверхні відбивалися сонячні промені з легким відблиском червоного кольору. Попереду неї виднівся розпечений асфальт, від якого підіймалися вгору потоки гарячого повітря, а позаду неї здіймалася хмара пилу. Це могло бути що завгодно. Водій каделака змінив положення та перевірив залізницю. На півночі нічого не було. Ніяких пішоходів. Ніяких самохідних машин. Але на горизонті з південного боку виблискувало щось срібного кольору. Ранковий потяг, за 15 миль звідси. Прибував із Оклахомаситі. У повітрі між ними запанувало якесь незначне хвилювання. Він перевірив східний напрямок. Вантажівка Федекс досі була там і розгойдувалась з боку на бік. Він сказав. Я лише щойно зрозумів. Я пропущу доставку. Я тут застряг. Мойнахан відповів. Буде тобі куди йти завтра. Тоді він кивнув під у західному напрямку зі словами. Це найповільніша машина у світі. Вона не повільна. Вони просто так розраховують. Хочуть дістатися сюди одночасно з ранковим потягом. Щоб розділити нашу увагу на два напрямки. Ось чому вони їдуть із заходу. Їм не потрібен переїзд. На якій відстані потяг зараз? Авто ближче. Проте потяг швидший. Водій кадалака нічого на це не відповів. Це йому нагадало ті паршиві задачки, які вони розв'язували у школі. Якщо машина знаходиться на відстані 12 миль звідси і їде зі швидкістю 48 миль за годину, а поїзд перебуває за 15 миль звідси, проте рухається зі швидкістю 60 миль за годину, то хто прибуде першим? Одночасно. За визначенням. Тут і думати не було про що. Машина наближалася. І потяг також наближався. Вони трималися чіткого курсу. Курсу можливого зіткнення. Далеко під ними, на площі, люди бігли на роботу, метушливо, наче мурашки. З їдальні виходили чоловіки і сідали у свої вантажівки. Розумний рух. Вони висилають групу перехоплення. Вони облаштують блокпост. Десь за милю звідси, мабуть. Завжди краще розбиратися з проблемами на стороні. Хіба що машина – це приманка. Можливо, вони зараз їдуть на потязі. Як у старому вестерні. Двері вагонів розчиняються, і звідти вилітає ціла купа шерифів верхи на конях. На рампі їх уже чекатимуть четверо хлопців. Плюс один буде з іншого боку, про всяк випадок. Цього має вистачити. Нам усім відомий план. Нам усім відомо, як це працює. Тепер поїзд був достатньо великим, щоб його роздивитися. З одного боку він був освітлений сонячними променями, а з іншого – затінений. Як і вантажівка з автомобілем, що, здавалося, також гойдається з боку на бік, не рухаючись при цьому далі. Навколо нього кипіло повітря, наче підсвітлений струмінь при зльоті вертольота. Машина продовжувала їхати в їхньому напрямку. Її вже готувалися зустріти дві вантажівки. Приблизно за милю від містечка. Вони стояли поруч, кожна на своїй смузі. Вишикувані у одну лінію. Поважні. Майже помпезні наче кам'яні леви на воротах до багатого маєтку. А тоді вони почули шум лопати й гелікоптера.